Розділ другий Чужинці. Коли Ранд та Мед проносили перші барильця крізь залу, майстер Альвір з однієї із вишикуваних вздовж стіни бочок уже наповнив два кухлі найкращим своїм темним елем власного виготовлення. Зверху на бочці, заплющивши очі та вгорнувшись хвостом, дримав жовтий кіт, наймання драпіжник. Тем стояв перед великим каміном, викладеним з річкового каменю. Та із блискучої баночки, яку корчмар завжди тримав для гостей на камінній поличці, великим пальцем вминав тютюн у люльку з довгим чубуком. Камінь займав півстіни просторої квадратної зали а з-за вишки був чи по плечі найвищому чоловікові. У ньому весело потискував вогонь, не пускаючи до кімнати холоднечу, що володарювала на дворі. О порі клопітного передодня свята Грант не очікував побачити в залі когось, окрім Брана, свого батька та ще кота. Утім, ще чотири члени ради селища і Кен серед них. Уже сиділи, присунувши стільці, з високими спинками ближче до вогню. Кожен тримав у руці по кухлю, а сизий дим із люльок оповивав їм голови. Ніхто не розклав дощечок для гри в камінці, і всі книжки на брановій полиці стояли непорушно. Чоловіки навіть не розмовляли, мовчки заглядаючи до своїх кухлів або нетерпляче постукуючи чубуками собі по зубах, чекаючи коли тем збраном до них доєднаються. Останнім часом стурбованість була частою гостею і в Раді Селища, і в усьому Емендовому Лузі, а можливо і в Сторожовому Пагорбі та в Девенрайді. Може, навіть і на Таранському перевозі, хоча хто їх знає, чи переймаються чимось насправді тамтешній люд. Тільки двоє з поміж тих, котрі сиділи перед каміном, Гарал Луган – коваль та Тен – мірошник. Побіжно поглянули на хлопців, коли ті увійшли до зали. Погляд майстра Лугана, утім, не залишився байдужим. Коваль поспішив на засідання ради просто з кузні і мав на собі шкіряний фартух, який відкривав його могутні м'язисті руки. Завтовшки, як стегно звичайного чоловіка. Коваль якийсь час похмуро дивився з-під насуплених брів на обох хлопців, а відтак, випрямившись на стільці, підкреслено зосередив усю увагу на трамбуванні тютюну в люльці. Рант здивовано призупинився і заледве не зойкнув. Мед боляче копнув його по кісточці, кивнувши настійливо в бік дверей, що вели із зали, а тоді і припустив туди, не чекаючи на приятеля. Ранд, накульгуючи, побрів за ним. «Що це на тебе не йшло?» – сердито запитав він, коли вони опинилися в коридорі, що вів до кухні. «Ти мені ледь ногу не зламав!» «Старий Луган!» – зашепотів Мед, намагаючись зазирнути поверх плеча Ранда до зали. «Схоже, він підозрює, що я доклав рук до...» Хлопець обірвав фразу, бо з кухні з тимким кроком вийшла майстриня Альвір а попереду неї линув чудовий аромат свіжоспеченого хліба. Таця у неї в руках аж вигиналася під вагою кількох паляниць із хрусткою скоринкою, що заслужено вважалися найсмачнішими на увесь Емондів луг. Крім того, на таці покоїлися миски з соліннями та сиром. Ранд раптом пригадав, що вранці, виходячи з ферми, поснідав самою лише скипкою хліба. У животі в нього – Голосно забурчало, через що хлопець аж зніяковів. Майстриня Альвір, струнка жінка з перекинутою через плече пишною, вже ледь-ледь посивілою косою, обдарувала обох хлопців материнською посмішкою. На кухні є ще хліб і сир, якщо ви зголодніли. А я ніколи ще не бачила хлоп'ят, які б не зголодніли. І дорослих чоловіків теж, до речі. А ще я варанці напекла медяників, якщо вони вам більше до вподоби. Вона була одна з небагатьох одружених жінок у селищі, котрі ніколи не бралися підшукувати пару для тема. Материнська турбота щодо Ранда обмежувалася привітною усмішкою та пригощанням чимось смачненьким, коли б той не опинився в корчмі. Але так само вона ставилася до всіх сусідських хлопців. Якщо вона інколи й дивилася на Ранда так, ніби хотіла б попіклуватися про нього більше, поглядами справа і закінчувалася. І за це хлопець був їй щиро вдячний. Не чекаючи на відповідь, вона швидко попростувала до зали. І негайно звідти долину стук стільців. Це чоловіки піднялися їй назустріч, а тоді почулися схвальні вигуки. Хліб насправді вдався на славу. Майстриня Альвір була цілком, можливо, найкращою куховаркою в Емандовому лузі, і не знайшлося би на чотири милі навкруги такого чоловіка, який радо не скористався б можливістю посидіти у неї за столом. Медяники. вимовив мед і аж заплямкав. Спочатку діжки, твердо відказав Рант, бо інакше ми ніколи не впораємося. Над сходами до льоху, що починалися вже побіля кухонних дверей, висіла лампа. Ще одна лампа освітлювала сам льох, залишаючи трохи помирків, хіба що в кутках. Дерев'яні полиці, що тяглися вздовж стін і посеред льоху, були щільно заставлені діжками з бренді та сидром, а також великими бочками з елем та вином. Декотрі з них навіть були не з чопами, а з краниками. На багатьох бочках з вином був напис Крейдою, зроблений рукою Брана Альвіра, де було зазначено, якого року вони придбані, у якого торговця і де саме зробили вино. Але весь Бренді і Ель були тутешні, вироблені або самим Браном, або тим чи іншим фермером з Межиріччя. Крамарі, а інколи навіть і гуртові торговці, в ряди годи привозили сюди Ель і Бренді з чужини – але ті і в підметки не годились місцевим, хоч і коштували купу грошей, тож більше одного разу їх ніхто не замовляв. Ну, поцікавився Ранд, коли хлопці закинули барельця на полиці. І що ти таке утнув, що маєш ховатися від майстра Лугана? Мед смикнув плечем. Та нічого особливого, чесно. Я сказав Алану Алькаару та ще його приятелям-шмаркачам, Евіну Фінгару та Дегу Копліну, ніби фермери бачили собак привидів. Ті гасали лісом, вивергаючи полум'я, і вони це проковтнули, наче сметану. І через це майстер Луга на тебе дивиться сезимоком? не повірив Рант. Не зовсім так, похитав головою мед, трохи помовчавши. Бачиш, я ще обсипав двох його собак борошном, так що вони стали геть білі а тоді випустив їх біля будинку Дега. Звідки мені було знати, що вони шугнуть просто додому? Це взагалі не моя провина. Якби майстриня Луган не залишила двері відчиненими, вони не змогли б забігти всередину. Я не збирався розтрушувати борошно по всьому їхньому будинку. Він коротко реготнув. Я чув, ніби вона вигнала старого Лугана та собацюр мітлою на вулицю. Усіх трьох. Ранд поморщився, але не міг утриматися від сміху. «На твоєму місці я більше б остерігався Елсбет Луган, ніж коваля. Рука у неї важка, майже як у нього, а от вдача значно запальніша. Якщо ти рухатимешся швидко, можливо, він тебе не помітить». Вираз обличчя Мета свідчив про те, що йому слова Ранда не видалися дотепними. Коли хлопці знову проходили крізь залу, Метові не було потреби проскакувати швиденько. Шестеро чоловіків близько сунули стільці, утворивши перед каміном тісне кільце. Сидячи спиною до вогню, тем промовляв щось стишеним голосом, а решта нахилилися вперед, слухаючи його так уважно, що, мабуть, не помітили би його тару овець, якби ту прогнали у них за спинами. Ранду картіло наблизитися, аби розчути, про що там. Вони шепочуться. Проте Мед смикнув приятеля за рукав і подивився на нього благально. Зітхнувши, Грантус слід за Медом попростував до візка. Коли вони знову опинилися у коридорі, на верхній сходинці на них чекала таця, а гарячі медяники заполонили пахощами все навкруги. А ще там були два кухлі та глег гарячого сидру з прянощами. Попри рішенець спершу закінчити з барильцями, Ранд і не помітив, як це вийшло, що два останні рейси він зробив, жонглюючи барильцем і гарячим медяником. Примостивши на полицю останню діжечку, він змахнув крихти з-під і звернувся до мета, котрий щойно також звільнився від своєї ноші. А тепер можна себе і потішити. Сходинками загрюкали чиїсь кроки і в льох поспішно скотився Евін Фінгар. Його округле обличчя сяїло від захвату і нетерпіння поділитися приголомшливою новиною. «Чужинці в селищі!» Він перевів дух і сизовато глянув на мета. «Собак привидів я не бачив, але чув, що хтось обсипав в борошном собак майстра Лугана. І ще чув, що майстриня Луган здогадується, хто міг докласти до цього руку». Різниці у віці між Рандом та Метом, з одного боку, і Ейвіном, якому виповнилося лише 14, з іншого, зазвичай було досить, аби юнаки ставилися скептично до будь-яких його слів. Цього ж разу вони мехцем перезирнулись і на випередки за котіли. — У селищі? — перепитав Ранд. — Не в лісі? — Він був у чорному плащу. Ти бачив його обличчя? — випалив Мет. Евін він нерішуче перебігав очима з одного хлопця на іншого. А коли мед загрозливо посунув до нього, задріботів. Звісно, я бачив його обличчя. Плащ у нього зелений, а може сірий. Він змінює колір, він наче зливається з довкіллям. Іноді його можна не побачити, навіть коли дивитися просто на нього, якщо тільки він не рухається. Натомість у неї плащ синій, наче небо, і вдесятеро вишуканіший за будь-який святковий наряд, який я коли-небудь бачив. І сама вона вдесятеро гарніша за будь-яку жінку. Такої, як вона, я точно ніколи не бачив. Вона високородна леді, як кажуть в оповідках. Точно, так і є. Вона? Здивувався Рант. Про кого ти говориш? Він кинув погляд на мета, а той заклав руки за голову та заплющив очі. «Саме про них я і збирався тобі розповісти», – пробурчав Мед. «Поки ти ще не встиг приставити мене до...» Він розплющив очі і гостро поглянув на Евіна. «Вони приїхали вчора ввечері», – продовжив Мед, помовчавши якусь мить. «І зупинилися тут, у корчмі. Я бачив, як вони заїхали на подвір'я верхи. Їхні коні, Ранде, ніколи не бачив коней таких... Високих і таких лискучих. Вони, здається, можуть скакати безупинну цілу вічність. Гадаю, він на неї працює. Він їй служить, вставив Евін. Так кажуть у казках. Служить. Принаймні, він їй підкоряється. Робить, що вона скаже. Вів далі мед, наче Евін нічого не казав. Але він не найманий слуга, ні, Можливо, воїн. Він так носить свого меча, а наче меч частина його тіла. Як рука чи нога. У порівнянні з ним дружинники при купцях виглядають дворнягами. А вона, Ранде, я навіть уявити собі не міг, що такі як вона бувають у світі. Вона не з мене стреля. Вона наче... вона... Він замовк і кинув похмурий погляд на Евіна. Наче високородна леді. закінчив він, зітхнувши. Але хто вони такі? запитав Рант. Окрім купців, котрі приїздили сюди раз на рік закупити тютюн і вовну, та ще крамарів, до межирічя ніколи не навідувалися чужі, чи майже ніколи. Може, до таринського перевозу, але не так далеко на південь. Крім того, Купці та дрібні крамарі приїздили сюди багато років поспіль, тому їх насправді не вважали чужинцями, просто не місцевими. Минуло вже добрих п'ять років з того часу, коли до Емондового лугу завітав справжній чужоземець. Він намагався переховатися тут від халепи в Бейролоні, незрозумілої для будь-кого з місцевих. Затримався він тут ненадовго. Що їм треба? «Що їм треба?» – вигукнув Мед. «Мені однаково, що їм треба. Чужинці, Ранде! Та ще такі чужинці, про яких ти ніколи і не мріяв. Тільки уяви собі!» Ранд розкрив було рота, а тоді закрив, нічого не сказавши. Вершник у чорному плащі змушував його нервуватися так, наче він став котом, за яким женеться собака. Хіба бувають такі жахливі збіги? Три чужинці поблизу селища водночас. Три. Якщо плащ цього незнайомця, що змінює кольори, ніколи не змінює колір на чорний. Її звати Морейн, скористався Евін миттєвою паузою. Я чув, як він так її назвав. Морейн. Так він сказав. Леді Морейн. А його ім'я Лан. Хай мудрині вона не сподобалася. Мені вона подобається. «А чому ти вирішив, що вона не подобається найнів?» – запитав Ранд. «Вона сьогодні вранці питала у мудрині дорогу», – пояснив Евін. «І звернулася до неї дитино. І Ранд і Мед тільки тихо присвиснули крізь зуби. Обидва. А Евін аж захлинався словами, поспішаючи розповісти все детально. Леді Морейн не знала, що розмовляє з мудриною. А коли дізналася, то вибачилася. Так, вибачилася. І стала розпитувати її про рослини і хто є хто тут в Емондовому лузі. І все це так шанобливо, наче будь-яка жінка з нашого села. Навіть шанобливіше, ніж деякі з наших. Вона любить розпитувати, скільки людям років, як давно вони тут живуть і... Ну, я все не запам'ятав. Хай там як. Найнів відповіла їй так, наче розкусила недозрілу ягідку козячого листика. А коли Леді Марень пішла, Найнів подивилася її слід, наче, наче, ну, привітним цей погляд не можна було назвати, скажу я вам. Це все? Мовив Рант. Ти ж знаєш, яка у Найнів вдача. Коли Кен Бує назвав її дитиною ще минулого року, вона вперіщила йому жезлом по голові, а він же засідає у раді селища, і років йому стільки, що він міг би бути її дідом. Вона може спалахнути через найменшу дрібничку, але тільки-но відвернеться, враз про це забуває. «Та мені й цього вистачило б», – пробурмотів Евін. «Мені однаково, кого колошматить найнів», – фикнув Мед. «Аби це був не я». Цього разу, Матимемо Белтайн, якого ще ніколи не було. Менестрель, леді, хіба можна бажати більшого? Навіть без феєрверка можна обійтися. Менестрель? Повторив Евін і голос у нього аж задзвенів. Ході, Маранде, продовжив Мед, ігноруючи підлітка. Ми тут усе зробили. Тобі треба побачити того чолов'ягу. Він став підійматися сходами... А Евін, карабкаючись за ним, бубонів без перестанку. А цей менестрель, він насправді приїхав? Мете! Він не такий, як ті примарні собаки або жаби. Ран зачекав, доки вони вилізуть трохи вище, тоді загасив лампу і сам став вибиратися вгору. В залі до зібрання приєдналися Равенхерн та Сеймелкрау, і тепер рада селища була у повному складі. Наразі говорив Бран Альвір, і він так стишив голос, зазвичай веселий та задерекувати, що тільки нерозбірливий гуркіт долав тісне кільце зі спинок стільців. Мер підкреслював свої слова, постукуючи товстим вказівним пальцем по долоні іншої руки, вдивляючись по черзі в обличчя кожного присутнього. Усі згідливо кивали головами, проте Кен робив це не так охоче, як інші. Чоловіки скупчилися тісним колом, і це ясніше, ніж неяскравіша вивіска, свідчило, те, що тут обговорюється, не має піти далі їхніх вуг. Принаймні поки що. Чоловікам не сподобалось би, якби Ранд раптом почав прислухатися. Неохоче, але він примусив себе забратися геть. Але залишався ще менестрель і чужинці. На дворі вже не було візка та бели. Їх прибрали Гу або Тет, тутешні конюхи. Мед та Евін стояли за кілька кроків від парадових дверей корчми, дивлячись один на одного, а вітер шарпав і напинав їхні плащі. «Кажу востаннє», – равкнув Мед, – «не граю я жодної комедії. Менестрель насправді тут, а тепер забирайся геть. Ранде, скажи цьому повстяноголовому, що я не брешу, і хай він нарешті від мене відчепиться». Щільніше, закутуючись у плащ, Ран ступнув уперед, щоби підтримати мета, але слова застрягли йому в горлі, і він відчув, як у нього волосинки на шиї стали дибки. За ним знову спостерігали. Відчувати цей погляд було не так жахливо, як погляд з-під чорного каптура а втім теж не дуже приємно, а надто так скоро після того випадку в лісі. Він оббіг поглядом усю галявину, проте побачив те саме, що й раніше – дітей, котрі бавилися собі, дорослих, які готувалися до свята. Ніхто з них навіть не глянув у його сторону. Біля весняного стовпа, готового для святкування, тепер нікого не було. З вулиць, що відходили від галявини, долинали голоси дорослих і вигуки дітей. Усе було так, як і має бути. Проте хтось таки за ним спостерігав. Щось наче підштовхнуло його обернутися і подивитися вгору. На корчмі, на карнизі черепичного даху, сидів величезний круг, трохи хитаючись під поривчастим вітром, що налітав з гір. Так схилив голову на один бік, і його чорне блискуче око дивилося. Дивилося просто на нього, спало на думку юнакові. Він гликнув, відчуваючи, як гнів накриває його пекучою хвилею. Мерзенний падложер!» – пробурмотів він. «Мені набридло, що на мене витріщаються!» – поскаржився Мед. Аранд зрозумів, що приятель стоїть поруч із ним і також несхвально роздивляється к рука. Друзі перезернулися, а тоді їхні руки одночасно потяглися до каменюки. Два кругляки полетіли точно в ціль, а крук відступив убік. Камені зі свистом розкраїли повітря в тому місці, де він щойно сидів. Так зробив однісінький помах крилами, а тоді знову схилив голову вбік, втупивши у юнаків чорне каламутне око, анітрохи не злякавшись, наче й не було нічого. Рант заціпеніло дивився на птаха. Ти колись бачив, щоб крук? «Так поводився», – тихо спитав він. Незводячи очей з крука, Мед похитав головою. «Ніколи! І не лише Крук! Жодний птах так не поводиться!» «Це лихий птах!» – сказав жіночий голос за спинами хлопців. Мелодійний, хоч зараз у ньому і лунали нотки огиди. Йому і в найкращі часи не варто довіряти». Пронизливо скрикнувши, круг знявся в повітря так стрімко, що зронив дві чорні пір'їни, і ті, кружляючи, опустилися на землю. Сіпнувшись із несподіванки, Ранд і Метр розвернулися вбік, стежачи поглядами за кругом. А той стрімко полетів над Галявиною і взяв курс наймолисті гори, вкриті шапками хмар. Він летів високо над верховіттям західного лісу. Аж поки не перетворився на цятку і зник з очей десь на західному небокраї. Тепер погляд Ранда впав на жінку, що проказала ці слова. Вона теж стежила за круком, а потім повернулася і зустрілася з ним очима. Ранд міг тільки пильно дивитися на неї. Це мала бути леді Морейн, і вона була точнісінько така, як розповідали Мед і Евін, і навіть. Ще більш приголомшлива. Почувши, що чужинка назвала найнів дитиною, Гранд уявив її літньою жінкою. Проте вона не була літньою. Він взагалі не міг сказати, якого віку вона може бути. Спершу помислив, що вона така ж юна, як найнів. Але чим довше він на неї дивився, тим ясніше усвідомлював, що їй значно більше років. У її великих темних очах була помітна зрілість. Натяк на знання, якого ніхто не може здобути в юному віці. На якусь мить її очі здалися хлопцю двома бездонними озерами, в яких він може потонути. Тепер він розумів і те, чому Мед та Евін називали її «леді з легенд Менестреля». Вона поводилася з грацією. Як ото поводиться людина, звикла віддавати накази. І він відчув себе незграбою. Нездатним запанувати над власними руками та ногами. На зріст вона була невисока, головою ледь сягала йому до грудей. Але поставу мала таку, що зріст цей здавався саме таким, як має бути. Царант сам собі здався громістким і зависоким. І вся вона була неуявно того світна. Її обличчя та темне волосся, що спадало м'якими кучерами, обрамляв широкий каптур плаща. Ранд ніколи не бачив дорослої жінки з незаплетеним у косу волоссям. Кожна дівчинка в межиріччі з нетерпінням чекала на той день, коли жіноче коло селища визнає її достатньо дорослою, аби ходити з косою. Одяг у чужинки також викликав подив. На ній був плащ. З небесно блакитного оксамиту, густо гаптований сріблом, листя, виноградні лози, квіти, синя сукня темніша за плащ, ледь мерехтіла при кожному її русі, а крізь прорізи проглядала кремова тканина. Шию обривав масивний золотий ланцюг. А ще один золотий ланцюжок тоненький охоплював голову, утримуючи посеред чола невеличкий самоцвіт. Що виблискував синіми променями, плетений зі золотих ниток пасок огортав талію, а ще на другому пальці лівої руки вона мала золоту каблучку у вигляді змії, що кусає себе за хвіст. Ранд точно ніколи не бачив такої каблучки, але упізнав великого змія символ вічності, старіший навіть за колесо часу вишуканіший за будь-який святковий наряд. Так сказав Евін про її одяг. І він мав рацію. Ніхто й ніколи не одягався так у межиріччі. Ніколи. Доброго ранку, майстриня... Е... Леді Морейн, промовив Рант. Кров кинулося йому в обличчя, коли він так обмовився. Доброго ранку, Леді Морейн. І собі повторив Мед. Трохи вправніше, але не набагато. Жінка посміхнулася. Ірант спіймав себе на бажанні зробити щось для неї. Що завгодно, аби лише мати причину залишатися поруч із нею. Він знав, що вона посміхається йому всім разом. І водночас йому здавалося, що ця посмішка призначена лише йому. Йому одному. Це насправді було так, ніби ожила одна з легенд менестреля. Мед дурновато вишкірявся. «То ви знаєте моє ім'я?» – промовила вона так, ніби була приємно здивована. «Так, наче її перебування в селищі, хай хоч яке і не не дасть поживу для балачок на рік уперед. Але ви повинні називати мене Морейн, а не Леді. А як вас звуть?» Евін вискочив наперед, перш ніж хтось у стих рота розкрити. «Мене звати Евін Фінгар, леді. Це я сказав їм ваше ім'я. Ось звідки вони його знають. Я чув, як лан називав вас так. Але я не підслуховував. До Емондового лугу ще ніколи не приїздили такі гості, як ви. А ще до нас приїхав менестрель на святого Белтайну. А сьогодні ніч зими. Може, зайдете до нас? Мама пече пиріжки з яблуками». «Побачимо», – відповіла вона і поклала руку Евінові на плече. В очах у неї проблиснули веселі вогники, хоча вона і знаку не подала, що сміється. «Не знаю, чи можу я конкурувати з менестрелем, Евіне, але ви всі маєте звати мене Морейн». Вона запитально подивилася на Ранда та Мета. «Я Метрим Коутон, але, ой, Морейн. Відрекомендувався Мет. Він різко і незграбно вклонився, а тоді випростався. Червоний, як рак. Ранд засумнівався, чи він має щось таке зробити. Адже так зазвичай роблять чоловіки в книжках. Але маючи перед очима приклад Мета, він лише назвав своє ім'я. Принаймні, язик йому цього разу не став коло. Марейн перевела погляд з нього на Мета, а тоді знову на нього. Ранду спало на думку, що наразі вона усміхається, легенько, самими кутиками рота, майже так само, як це робить Егвейн, коли приховує якийсь секрет. «Доки я буду в Емондовому лузі, – мовила вона, – мені час від часу можуть знадобитися невеличкі послуги. Можливо, ви б зголосилися мені допомогти?» Вона засміялася, почувши, як вони хором висловили свою згоду. «Ось, маєте!» Промовила вона, і Ранди з подивом відчув, як вона поклала монету йому на долоню, а тоді стиснула його руку в кулак обома своїми. «Не треба!» – почав було він, але вона відмахнулася від його протестів і дала монету і Евіну, і Метові. Вклала в руку і затисла її так само, як Рандову. «Звісно, що треба!» – відказала вона. «Ви не можете працювати задарма!» Вважайте, що це символ, і хай він завжди буде з вами, аби ви пам'ятали, що погодилися з'явитися, коли я покличу. Тепер ми пов'язані. — Я ніколи не забуду, — пискнув Евін. — Пізніше ми поговоримо ще, — мовила вона, — і ви мені все про себе розповісте. — Леді, тобто я хотів сказати Морейн, — нерішуче проказав Ранд коли вона розвернулася, аби йти. Зупинившись, жінка повернула голову і поглянула на нього. Йому довелося зглитнути, перш ніж продовжити. «Чому ви приїхали до Емондового лугу?» Вираз її обличчя не змінився. Але раптом юнакові захотілося, щоб він цього не запитував, хоч і не розумів чому. Він заквапився пояснити, що мав на увазі. «Я не хотів бути грубим, вибачте». Просто до межиріччя ніхто не приїздить, хіба що купці та крамарі, коли снігу не надто багато, і сюди можна дістатися з Бейерлона. Тобто майже ніхто не приїздить. І вже точно не приїздять такі люди, як ви. Дружинники при купцях інколи кажуть, що у нас тут вічна глушина, і я гадаю, що так воно і має видаватися будь-якому не місцевому. Ось чому мені стало цікаво. Усмішка зникла з її обличчя. Зникла повільно. Так, наче вона щось пригадала. Якусь мить жінка просто мовчки дивилася на нього. Я вивчаю історію, мовила вона згодом, і збираю оповіді про старі часи. Ця земля, яку ви звете межиріччям, завжди мене цікавила. Інколи я вивчаю легенди про те, що відбувалося тут у незапам'ятні часи. Тут «І в інших місцях?» «Легенди?» – здивувався Рант. «Що могло відбуватися в межиріччі будь-коли таке, що могло би зацікавити когось такого, як... Тобто, я хочу сказати, що тут могло хоч колись трапитися?» «А як ще можна називати такі місця, якщо не межиріччя?» – додав Мед. «Вони й завжди так називалися». «Коли обертається колесо часу?» – промовила Марейн. Наче до себе. І очі її дивилися кудись у далину. Місця змінюють назву за назвою. Люди змінюють імена і обличчя. Проте, хоча обличчя різні, Але людина завжди та сама. Проте, великий візерунок, Що його плете колесо, Невідомий нікому. Невідомий навіть візерунок епохи. Ми можемо лише спостерігати, вивчати. Та сподіватися. Ранд дивився на неї не в змозі вимовити ні слова. Навіть запитати, що вона має на увазі. Він не був упевнений, що вона сказала це їм, аби вони почули. Решті хлопців теж наче заціпало, помітив Ранд. А Евін аж рота роззявив. Морень знову подивилася на хлопців, і всі вони струснулися, наче прокинулися. «Ми ще поговоримо», сказала вона. Ніхто з них не обізвався і словом. Трохи згодом. додала Мореїн. Жінка попрямувала до фургонного мосту. Здавалося, ніби вона пливе над землею, а не ступає по ній, і тільки плач здіймається у неї за плечима на подобу крил. Коли вона пішла, високий чоловік, якого Ранд раніше не помічав, відділився від стіни корчми та пішов услід за нею, тримаючи руку на ефесі меча. Одяг на ньому був темний, сіро-зелений, такий, що міг легко злитися з листям або з затінком. А плащ, метляючись на вітрі, мінився усіма відтінками сірого, зеленого та коричневого. Інколи плащ майже зникав, наче стаючи частиною довкілля. Волосся чоловік мав довге, сиве на скронях, перехоплене вузькою шкіряною стрічкою, щоби не спадало на лоба. Обличчя його складалося з твердих, наче вирізблених з каменю площин та кутів. Було засмалене вітрами, але без жодної зморшки. Ран дивився, як незнайомець рухається, і йому мимоволі пригадалися вовки. Проминаючи хлопців, чоловік ковзнув по них поглядом. Його очі були синіми та холодними, наче зимовий ранок. Відначе зважив їх подумки. Але з виразу його обличчя не можна було прочитати, що він побачив на цих вагах. Він надав ходи, а коли наздогнав Марейн, знову стишив кроки і пішов поряд із нею, нахиляючись, аби щось сказати. Ранд видихнув, він навіть не помітив, що затримав подих. «Це був лан!» Голос Евіна пролунав хрипко, на чому теж перехопило подих. Так на них подивився той чоловік. Можу побитися об заклад, що він охоронець. Не будь дурним, пригутнув Мед, але не дуже впевнено. Охоронці бувають лише в казках. І в охоронців мечі та кольчуги сусіль вкриті золотом і самоцвітами. І вони весь час перебувають на півночі, у великому гнилолісі. Б'ються там зі злом, тралоками та іншою поганню. «Він може бути охоронцем», – стояв на своєму Евін. «Ти бачив на ньому золото чи самоцвіти?» – глузливо запитав Мед. «Де у нас тралоки в межиріччі? У нас є тільки вівці. Сумніваюся, що тут хоч колись могло відбутися щось цікаве для такої леді, як вона». «Щось усе ж таки могло відбуватися», – повільно проказав Рант. «Кажуть, що ця корчма стоїть тут тисячу років» а може і більше. «І тисячу років тут розводять вівців», – хмикнув Мед. «Срібний Пенні!» – вигукнув Евін. «Вона дала мені цілий срібний Пенні! Тільки уявіть, що я зможу купити, коли приїде Крамар!» Рант розтиснув кулак подивитися на монетку, яку дала йому Марейн, і ледь не впустив її від несподіванки. Раніше він ніколи не бачив зблизька. Монети з рельєфним зображенням жінки, котра тримає на простягнутій долоні язичок полум'я. Але він бачив, як Бран Альвір зважує монети, отримані від купців з дюжини земель, і приблизно уявляв собі, скільки вона вартує. За це срібло, будь-де в межрічі можна купити доброго коня, і залишиться ще немало. Він поглянув намета, побачив ошалешений вираз його обличчя, і відчув такий самовираз на своєму. Повернувши руку так, щоб його монету бачив лише Мед, але не Евін. Він запитально звів брову. Мед кивнув. І з хвилину хлопці спантилично дивилися один на одного. «Що за роботу вона має для нас?» Нарешті запитав Ранд. «Не знаю», – рішуче відказав Мед. «І, «І мені байдуже. І монету цю я не витрачу, навіть коли приїде Крамар. З цими словами, він засунув монету у кишеню куртки. Кивнувши, Ран вчинив так само зі своєю монетою. Він не міг пояснити чому, але те, що сказав Мед, здалося йому правильним. Цю монету не можна витрачати. Ні, адже її отримано від неї. Він не міг би сказати, для чого ще існує срібло. А втім... Гадайте, я теж маю зберігати свою... Обличчя Евіна відзеркалило страдницькі вагання. «Тільки якщо захочеш», – сказав Мед. «Гадаю, вона дала тобі монетку, аби ти її витратив», – промовив Рант. Евін поглянув на монету, а тоді, похитавши головою, заховав її у кишеню. «Я її збережу», – сумно сказав він. «А ще є мене стрель», – нагадав Рант, і обличчя хлопчика повеселішало. «Якщо він узагалі прокинеться», – додав Мед. «Ранде», – благально запитав Евін, – «менестрель справді приїхав?» «Побачиш», – зі сміхом відповів Ранд. Було зрозуміло, що Евін не повірить, доки не побачить менестреля на власні очі. Рано чи пізно йому доведеться залишити свою кімнату. На фургонному мості здійнявся галас і коли Рант придивився краще, аби побачити, що його спричинило, то розсміявся ще раз, тепер від щирого серця. Мостом рухався високий фургон, запражений вісьмериком, а навколо нього вирував натовп селян. Там були і сиві дідугани, і пуцвінки, котрі ще не твердо дибали на своїх ноженятах. З напівкруглого даху фургона, наче грона винограду, Звисали численні згортки та вузли. Нарешті приїхав крамар. Чужинці та менестрель, феєрверк та крамар. На мешканців селища чекав найкращий Белтайн, який лише можна було собі уявити.